Володимир Лис. Камінь посеред саду. Роман. Поліграфічно-видавничий дім «Твердиня». Луцьк. 2005 рік. 224 сторінки. Читає Таїсія Дружинович. Епілог. Туман виповзав із саду, схожий на шкіру брудного сірого кошлатого звіра. Із середини цього звіра неслося розпачливе жіноче голосіння. «До цього не можна звикнути», – подумав слідчий районної прокуратури Віктор Верещук. Він стукнув дверцями машини і пішов у сад, на зустріч голосінню. Під ногами зашурхотіло опале листя. Верещукові здавалося, з-під нього виповзе і вжалить змія. Півгодини тому йому зателефонував прокурор. У селищі Ясенівка загинув чоловік, щойно про це повідомив місцевий дільничий міліціонер. Про присутність слідчого прокуратури просив директор тавдешнього комбікормового заводу, де працював загиблий. «Як він загинув?» – спитав тоді Верещук. Прокурор не знав. Порадив зателефонувати у райвідділ міліції, що Верещук і зробив. «Дільничий каже, що того чоловіка знайшли в саду придушеним каменем», – сказав йому оперативник, який теж мав їхати у Ясенівку. «Каменем?» – здивувався Верещук. «Яким каменем?» «Не знаю», – відповів оперативник з райвідділу. «Каже, в саду там лежав якийсь камінь, і ним начебто прибили того чоловіка». «Гаразд, виїжджаємо», – сказав Решчук. «Тобто ви мене заберете з собою». «Заберемо», – пообіцяли на тому кінці дроту. Тепер їхня група йшла крістоман. На зустріч виступали на вартові, може, саду, часу чи простору, невідомо чого, без листі дерева. Голосіння наближалося, робилося схожим на звук єдиної пронизливої струни. Ось вони вже й побачили купку людей. Маленька жінка з пасмами, місцями сивого волосся, перестала плакати. Тільки її плечі здригалися, а очі, якими глянула на верещука, випромінювали страшний, аж нелюдський біль. Мертвий лежав на землі то був чоловік років 35, середнього зросту, худорлявий, але не дуже худий, зодягнутий в легеньку темно-синю куртку, з-під якої висвітлилась картата сорочка. І куртка, і сорочка були замазані кров'ю. Видно було, що груди чоловіка здеформовані від якогось страшного удару. Справді, наче каменем, подумав Верещук. Через хвилину з вуздільничого прибулі довідались про суть трагедії. Загиблий. Андрій Троян, інженер місцевого обікормового заводу. Пішов у сад і довго не повертався. – Ой, не вертається, все й не вертається, – озвалась розпатлена, заплакана жінка. – Я думаю, де він, куди пішов, вийшла, кличу, не озивається, щось мені як підказало. Пішла в сад, а тут, дивлюся, синочок каменем прибитим. – Він тут мав з кимось зустрітись? – спитав Верещук. – Не знаю, він мені не сказав. Але хтось же придушив його тим каменем. Не міг він його отак підняти і... Вона вмовкла, обвела людей безцямними очима. Нарешті Верещук побачив і сам камінь. То був великий чорний каменисько висотою до метра, може трохи більше, напівкруглий, з кількома стесаними кутами. «Звідки цей камінь в саду?» – спитав Верещук. «Та ще мій покійний батько привіз його звідкись із кар'єру». Пояснила мати загиблого. Казав, що сад прикрашатиме. А бач, як вийшло. Жінка схлипнула, пильним боком долоні витерла очі. Туман у саду, наче зате затевійнув сирий, пронизливий вітер. З ким тут міг зустрічатися ваш син? Поцікавився оперативник з райвідділу. Хіба ж я знаю, сказала мати. Може, зі знайомим якимсь, може, із сусідом. Чи хтось приїхав до нього, якби ж я знала, ой, якби ж я знала, і вона знову заголосила. Заспокойтеся, будь ласка, якому галагідніше сказав до неї верещу. Я розумію, сина ми вам не повернемо, але все ретельно розслідуємо, це я вам обіцяю. Частина перша. Андрій Троян. Анфас. Дорогою на роботу я спиняюся біля газетного кіоску. У тьмяному стилі бачу своє обличчя. Не худе, рівномірно пропорційне, тьмяно блискуче, високу постать. Такий собі цілком благополучний джентльмен з ростом 175 см і вагою 77 кг. Майже ідеальні пропорції. А душа? Але в душу ніхто не зазирне, окрім мене самого. То тільки я готувався до сьогоднішнього дня. «Лише для мене він важив так багато». Бо знав, Магда неодмінно не забуде, а вона пам'ятала все, що стосується даних мною слів чи слів даних мені. Сьогодні я намагався піднятися раніше за мою любу дружиноньку. Таке бувало. Бувало, що я робив канапки або яєчню і годував Магду. Це їй подобалось. Але сьогодні моя люба дружинонька встала раніше. Я не зміг нічим догодити – але й магда жодним словом не дорікнула, не згадала, який сьогодні день. Я прокидаюся, солодко потягаюсь. Але Магди поруч немає. Зате з кухні долинають дратівливо божественні запахи. Магда робить грінки. Бігштекси грінки і кава. Ум. Виходжу, дивлюсь на спокусливо засмаглі руки, ковзаю поверріз халата, вітаюсь, цілую Магді руку вище лігця, хочу сказати. Який це у лісі вовк здох? Але нічого не кажу, бо інакше Магда нагадає про сьогоднішній день. І ранок перетворюється на тортури. Я чекаю Магданого нагадування. Коли гулюся, вмиваюся, снідаю. Але дружина мовчить. Згадую замітку з газети про чергового екстрасенца. Сміючись, розповідаю. Магда мовчить, посміхається, погоджується, що тепер пишуть багато цікавого і багато дурниць. Нарешті я виходжу з дому, нарешті вільний від цього виснажливого чекання. Невже Магда забула? Зате пам'ятаю я